Мокрою змією наповзав з дна. Олег і собі підняв ключку, але в нього нічого не вийшло, і він хапався руками за дріт, від чого долоні запекло вогнем, і вони стали чорно-руді відиржі. Коненята з порома дружно взяли підгору, дядько скочив на полудрабок. Олег шкрябав поруч з возом, ходив він трохи з підскоком, і на ходу витирав зіллям руки. Віз скрипів немазаними колесами. Колоспі госпі ніколи немає коломазі. Черві кало обручицю, ліве заднє колесо. Не наче по душі, Олег. Дядько обмацував блискучими очима Олегову постать. Ти, мабуть, студент, мовив безапеляційно. До родичів у гості. Хто ж вони такі? І, не чекаючи відповіді, казав далі. У нас місця знамениті. Річка, озеро, ліс. У рідці всяка бриба водиться, і лящий судак, і плотва, а в лісі грибів як гною. Білих ще немає, а сироїжки вже є. Ото один ліс, показав Пужальном, а ото другий, Мотронівський. Чого може про гайдамаків? Там вони ховалися в яру холоднім. Він гомонів і гомонів, натомість тітка, яка з ногами сиділа на возі спиною до коней, не мовила жодного слова. Вона була схожа на квочку, яку щойно скупали в дісті з водою. З-під низкою, насунутої на лоба хустки зиркали маленькі, злі, якісь трикутні очі, нижня губа була ображено підтиснута. В задку воза стояв ящик клітка. Від нього повівало густим аміачним духом. Вочевидь, дядько та тітка їздили на базар, продали поростята. І дядько встигнув на часинку відвихнутися та хильнути в забігайлівці 200 грамів – або виходити пару шклянок бичкового вина у яйця у вірменина. З того й дядькова веселість, а тітчина вовкодухість. Оце є ж нашого колгоспу, по картоплищу, а ото вже землі нового життя, весело розказував дядько. Воно йому треба, процідала крізь стиснені зуби тітка, і дядько на мить затнувся. Під'їжджали до села ліворуч темніли будівлі колгоспу що то таке?» – запитав Олег. «Могила! Давня!» – жваво обізвався дядько, радий продовжити балачку. «Тих самих часів, гайдамацьких! Там це серія на хресті!» Олег стрипенувся. Він не слухав далі. «Могила! Стара могила!» Закрокував до могили і по хвилі вийшов на неї. Вона була висока, крута, на маківці стояв приземкуватий гранітний хрест на якому виднілися дві цифри – тисяча і сімсот. Дві інші були з'їдені кулями. Нові війни старали пам'ять про стару. Більше на могилі не було нічого. Полин та буркун довкола хреста вже почали вигорати, і пожухла трава на маківці з правого боку в могилі виднівся якийсь розкоп. Олег спробував заглянути, нічого не побачив, спустився до підніжжя. В розкопі печері лежали залізні бочки. А що тобі тут нада? Раптом суворо прогуділо за спиною в Олега. Він здригнувся й оглянувся. У виломі штахету, звідки вочевидь, і вкочували бочки в печеру, стояв опасистий чоловік у військового крою кашкеті. Проході проч, неположено, і в общеогняв опасно. гудів зелений кашкет, і Олег знизав плечима та закрокував до дороги. Зелений кашкет трохи погасив його наївний ентузіазм. Його зустрів гурт молодих вербичок, одразу за ними починалося село. Юнак з цікавістю розглядався на обидва боки. Село багатше за його, Чернігівські, Поліські села. Хати великі, розсадисті, криті очеретом з товстим подвійним гребенем, уґрунтованим, перехрещеними короткими течинами. Хліви і колоні, поміж них є нові, вишневі яблуневі сади. Віти з тугими бубочками яблук перевисали через стени. З хати вийшла тітка. У синьому фартусі сипнула за хлівом попіл, і його понесло вітром на неї. Кукурікав на колодязному згубі півень, Ще впаде телепень колодязь? Ліниво гавкнув біля воріт трябий пес і пострибав на трьох лапах, підігнувши четверту. До буде. Проїхала мимо на велосипеді дівчина з прив'язаною до рами сапою. Вона привіталася до нього, і так само привіталася тітка, яка несла в мішку зілля. З зеленого шумовиння у сокорів вигулькнула церква. Досвідченим оком Олег визначив, що вона не нашого віку, про що оповідала і чорна чавунна табличка. Архітектурна пам'ятка кінець XVIII століття охороняється державою. «Як же вона погано охороняється», подумав Олег. «Стіни – Поблуплювалися, стікла повибивані, покрівля обітрана. Одна баня скоперснулася зовсім і повисла на ґацюгах, якими колись була укріплена і прикрашена. Мимо проходив чоловік в окулярах зі складеним удвоє двоє портфелем під пахвою вчитель або бухгалтер. Олег запитав його, як називається церква і чи давно її ремонтували. Чоловік зосереджено подивився на Олега через брудні скельця окулярів. На його худому з двома бородавками під нижньою губою обличчі відбилося подивування. Поправив окуляри і, промививши «не знаю, не знаю», за чим чекував геть. Олег зайшов до церкви. Купи битої цегли, штукатурки, якесь залізяча. бонь тут був склад металолому. З карнизу над головою зірвалася ластівка і з пискотом шуганула у двері. Із інших карнизів почали зриватися ластівки. Гніздами були обнизані всі карнизи, а в дірку в даху впорхнув горобець і зацвірінькав весело, вітаючи гостя. Згори з центральної бані звисав ланцюг. На одній стіні жовтіла пляма. З іншої проглядав лик якогось святого. Олег обережно прийшов до алтаря. Підлога в багатьох місцях попрогнивала і попровалювалася. І все ж... Це свідок, може, єдиний в цих місцях, знову піднесено подумав. Він ще довго блукав по церкві, знайшов кілька уламків кольорового скла, шматочок різьбленого дерева з алтарних дверей,